landet. Där finns också länkar till våra, vårt bokförlag fram och där finns länkar till vår tidning Riktpunkt, en bra tidning som är nödvändig i, den, i, i dessa här tiderna. Passa på att ta en prenumeration på pappersutgåvan om du vill och annars får du läsa den där på internet.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 Eller så kan du också ringa till oss 040-611-8882. Vi som är i studion det är Viktor Jan som vanligt nu den senaste tiden. Ansvarig utgivare för programmet det är Richard Stenberg. Och du som har frågor att ställa eller vill vara med och diskutera om vad vi pratar om. Du ringer naturligtvis i studion på telefonnummerna 040-437070 43 70 70, eller 040- 437071 så ska vi säga om vi klarar upp tekniken. Vi har haft lite besvär med den men det ska säkert gå bra. Dagens program ska vi prata lite om. Vi ska naturligtvis prata om jobben och krispaket och vi ska prata om räntorna och även om de sjukpenning som nu håller på att dras in och förändras från årsskiftet. Och vi ska prata lite om kring den 30 november. Det har ju varit aktuellt här mera i, i Skåne. Men vi ska börja med arbetslösheten. Det är ju så alltså att de öppet arbetslösa fortsätter att stiga. Förra veckan steg de ytterligare 1000 personer. Liksom de folken som är i armsutgärder steg också med 1500 personer ungefär. Och de deltidsarbetslösa ligger kvar på samma nivå som tidigare. De deltidsarbetslösa har ju fått sämre möjligheter nu att stämpla upp till heltid. Så den dra den drabbar väldigt hårt. Och de nya lediga i jobben, de ligger också ungefär på samma nivå som förra veckan, 7800. Det har ju gått ner betydligt sen i sen år tillbaka det var det betydligt fler. De som har fått jobb. Det blir allt mindre och mindre. Förra veckan var det 7000. Och de som var arbetslösa som har fått jobb. Det var över 1000 personer mindre. Än veckan tidigare. Så det ser naturligtvis inte ljust ut på arbetsmarknaden. Men det är, har ju säkert ingen kunnat undgå och märka. Och vi har ju också hört då om krispaket och hur arbetslösheten. Drabbar eh, folk Vi har läst det i många tidningar Och de har ju berättat om det på radio Och tv också Bland annat då inom bilindustrin Som är en bransch som är hårt drabbad Och den drar med sig ju naturligtvis många Andra också underleverantörer Och naturligtvis eh, drar den också med sig De som jobbar på bemanningsföretag För många av industrierna och de företagen har fyllt upp sina personalstyrkor med folk från bemanningsföretagen. Och de behöver de ju naturligtvis inte varsla. De skickar dem bara hem så första hand för de går naturligtvis. Och det visar sig också att de som är duktiga på att sparka folk nu, det är bemanningsföretagen. För de kan ju naturligtvis inte hitta jobb till dem. Synnerhet har man haft metallare innan som har jobbat i ett bemanningsföretag. Och de har ingenstans att jobba nu så de blir hemskickade. Ja, det, det är ju egentligen väl det som har varit lite med tanken också med bemanningsföretagen att man ska... Vi toppar och som man brukar säga kunna slänga in folk när det behövs i produktionen och sen ta bort dem felet har ju väl varit att fackföreningen har varit helt för och tillåtit att de här existerar överhuvudtaget i Sverige ja yeah. Arbetslösheten, den är också regionalt. Det skiljer sig från region till region. Stockholm, där påstår man att man har de bästa förutsättningarna. Där finns flest lediga jobb per tusen människor i arbetsför ålder. Och det har man. Och det är sex promille. Alltså, man har, där finns sex promille lediga jobb. Per tusen invånare Alltså sex lediga jobb Per tusen invånare Så det är ju inte särskilt mycket Om man betänker alltså att, att 3,4 Eller 3,5 procent Går öppet Arbetslösa Det har väl stigit nu Det är ju uppe i 4 För riket i sin helhet Men i Stockholm ligger de på Ungefär 3 procent Alltså det är 30, 30 stycken per tusen som går arbetslösa och så tycker man det är en bra arbetsmarknad när det är sex lediga jobb per tusen det innebär att det står fem sökande till varje ledigt jobb som finns i den regionen det är ännu värre i Skåne naturligtvis för där, där är inte mer än 3,6 lediga jobb per tusen invånare. Nu är det inte uppdelat i städer och byar eh, runt om, annars skulle, är det ju förmodligen så att det är kanske är bäst i Malmö och om Malmö och Lund. Men sen är det väldigt betydligt svårare i de andra områdena. Så, så det är naturligtvis chimpet för folk. Men vi hade ju förväntat oss då att det där eh, paketet, krispaketet, skulle eh, dra med sig många nya jobb. Man satsar 23 miljarder blev det väl ungefär eh, nu på tre år. Ungefär åtta miljarder de två första åren och sen så en fem-sex miljarder det tredje året. Alltså det är inte mycket, om man betänker till exempel när EU flyttar från Strasbourg till, till ett annat ställe, det gör man varje år... Från Brussel till Strasbourg flyttar man för ett par möten varje år. Och det kostar alltså två miljarder, den flytten. Det lägger man ner alltså på EU-bökatern två gånger om året. Fyra miljarder per år kostar att flytta några EU-bökater. Och här tycker man man gör en stor satsning- 360 000 människor som är arbetslösa genom att satsa 24 miljarder hade man satsat i samma omfattning som man satsar på EU-behörigheterna så skulle det naturligtvis det Stödet har ligget runt 260 miljarder. Nej, när man läser det här stödpaketet så får man ju känslan av att det här är ju ett paket kanske som man hade haft förståelse för om man hade lagt det i riktigt, riktigt goda tider. Ju. Men när man tittar på det, vad det innebär, alltså, det är ju väldigt märkliga saker också. Finns en punkt, en av de stora förstärkt coaching och aktiviteringsåtgärder på arbetsförmedlingen. Och då menar man mer och mindre att det ska ge 9500 arbetspraktikstjänster samt 9500 vidareutbildningsplatser. Och så är det 27500 som berörs just av den här coachningen men som inte säkert att ge några jobb. Vi har ju tagit upp här tidigare på Radio Kommunist att kommunerna och landstingen de behöver ungefär 5-6 miljarder för att kunna klara just de här kommande behoven utan att direkt behöva sparka någon. Alltså, de, hade man, de där 3,5 miljarderna hade man kunnat lägga där istället som hade säkert kunnat göra mycket större nytta än någon form av arbetskorsning som man, är, man inte ens vet kommer att ge någonting överhuvudtaget. Så det är det ju en hel del andra grejer det här med. Fördoblad nedsättning av arbetsgivaravgiften för nystartsjobb ska man slänga iväg nästan en miljard också till. Och fler platser på yrkeshögskolan 0,1 miljard. Visst det är väldigt trevligt men jag tror just satsningen på yrkeshögskolan nu när man sparkar folk kanske inte den bästa satsningen just nu i sådana fall. Kanske kan finnas andra satsningar som hade varit bättre. Samtidigt är det satsning på gymnasial, gymnasial yrkesutbildning som är 0,3 miljarder och extra förvaltningsresurser till arbetsförmedlingen. Jag vet inte om det ska vara någon form av eh, alltså konsulenter de ska anställa för 0,3 miljarder eller vad det de ska göra? – 3 miljarder vad? 0,3. Och sen var det infrastrukturssatsningar eh, på 0,4 och eh, som sagt rotavdraget på 3,6 miljarder som innebär att du ska få någon form av, eh, ni känner till det här pig-avdraget, så istället för och en eh, hushållsnära tjänst så ska ni få, kunna få skattereduktion om ni gör honom ert och Det Och det totalt sett ska då ge ungefär en, runt en 24 000 jobb. Det här, alltså de här 8, kommande 8,3 miljarder. Alltså det, det, menar, det är ju så pass, det är ju egentligen ingenting av alla de människorna som egentligen är arbetslösa så därför menar jag att visst hade vi haft en arbetslöshet kanske som hade legat på 50 000 personer hade förstått att man kanske hade gjort en sån här satsning men inte i de här tiderna som vi nu är nu Nej, om man då alltså ser de satsningarna som sker det blir ju mycket till, till privata jag menar även de pengarna till, till arbetsförmedlingen är ju en hel del som kommer gå till privata konsultfirmer som har till uppgift alltså att coacha Eh, så kallat arbetslösa. Jag vet att jag känner till dem eftersom jag har <laughs> varit på en hälsosamma in skrivning på arbetsförmedling. Och de är inte billiga eller Nej, de de får ju, alltså jag vet inte precis vilka summor de får. Men de ska ju ha en viss andel när, när den arbetslösa har gått tillbaka och fått ett jobb. Då först får de ut hela ersättningen. Men jag tror det var efter fort de blev så får man 10 000. Och det är ju det också som har växt upp som en flora alltså under nu den här arbetslösheten för den har ju ligget alldeles för hög och man ser och bedömer att vi, som de påstår att vi har gått igenom en stor högkonjunktur. Så har aldrig arbetslösheten sjunkit under 3,6-3,7 procent. Radio kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Det som är i studion är Viktor och Jan Vi har pratat lite om jobben Vi ska fortsätta prata om det där så kallade krispaketet Alla vet ju att till exempel den offentliga se sektorn är ju motorn i den svenska ekonomin har varit så egentligen Ända sedan 1960-talet. Då, då har ju man byggt ut den offentliga sektorn. Hade man inte gjort det så hade ju naturligtvis, dels hade vi inte haft så pass mycket välstånd som vi har. Eller välstånd vad man nu vill kalla det för. Men, men vi hade inte haft den sjukvård, vi hade inte haft den skolan eller så, som vi nu om man inte hade satsat resurser på att bygga ut den offentliga sektorn. Men det var inte så att offentliga sektorn hade ett behov av att själv växa på något vis. Utan det var ju naturligtvis när industrin blev mer och mer komplicerad. Man behövde en större, större utbildning för att kunna delta i produktionen. Och man behövde också naturligtvis annan sjukvård och på andra sätt. Med, alltså hela samhället har ju genomgått stora förändringar sedan 60-talet. Och i det, i det har ju naturligtvis ligget en mycket viktig del i den offentliga sektorn. Och det är det fortfarande. Jag kommer ihåg en Wibble när hon var finansminister någon gång på 80-talet. Hon sa ju själv öppet, hon var ju borgerlig eh, finansminister. Hon sa ju att all tillväxt i Sverige sedan 60-talet har skett i offentlig sektor. Den privata industrin har alltså inte stött för särskilt stor tillväxt och så är det egentligen for, for, fortfarande därför att det är den offentliga sektorn som är motorn hade inte privata industrin kunnat sälja eh, tjänster och, och annat till den offentliga sektorn så hade det inte blivit någonting så därför är det väldigt viktigt egentligen att man fortsätter att satsa på den offentliga sektorn men det här gör man inte i det här sparpaketet, eller sparpaketet, åtgärdspaketet, utan tvärtom. Där bryr man sig inte om kommunerna överhuvudtaget. Naturligtvis borde ingå satsningar i kommunerna så att de kunde fortsätta att bygga ut det vi har behov av. Vi ser att man nu gör enskilda satsningar på till exempel komvux och skolor. Och annat, man ska öka antalet platser inom konvux med 5000. Jag menar, det är ju egentligen betydligt mindre än vad man har skurit ner. För man, man ska ju ner konvux och gjorde det svårare för folk alltså, att skaffa sig en vidare utbildning. För att kunna möta den nya kraven på arbetsmarknaden. Men det, det var man inte alls intresserad av då när vi hade den så kallade högkonjunkturen. Men det, det här, där är ju också ett välkänt knep också emellanåt i valtid och att man har gjort så sådär. Jag vet att alltid när man börjar efter valen så har ju Socialdemokraterna gjort rätt stora nedskärningar. Precis innan man kommer till val så har man eh, gjort lite sådana där satsningar och putsat in lite pengar som man har tagit bort från tidigare och sen så vill man få det som det är någon form av satsning egentligen vilket det inte är. Och det här är ju precis likadant, det här är ju egentligen ingen satsning utan det är ju bara någon form att man lägger till pengar där man har tagit från tidigare. Ja och det är det vi bör. Studiemedlen ska bli generösare för de som fyllt 25. Och det är ju naturligtvis nödvändigt. För lån är ju naturligtvis viktigt för dem som har möjlighet eller vill studera. För har de inte möjlighet till att försörja sig genom mm. lån eller bidrag så har de ju naturligtvis ett betydligt svårare för att... Jag för att kunna vidareutbilda sig. Och, och det är ju naturligtvis någonting vi behöver fortsätta och förstärka. Alltså studiemedlen. Nu skulle några politiker i Lund leva på många kronor i veckan, var det? För det är det studenterna får för göra. Och då innebär det ju naturligtvis att de inte lever särskilt gott. I synnerhet de studenterna som behöver vidareutbilda sig när de har barn eller familjer. Och studierna ska ju naturligtvis ses som ett arbete. Man, man studerar ju inte bara för att man tycker det är kul. Man studerar ju naturligtvis för att kunna möta en framtida arbetsmarknad. Och det, det är det som regeringen inte tycks förstå. Då har man istället ju hellre börjat prata om att man ska importera så kallad arbetskraft. Utbildad arbetskraft. Och det kommer naturligtvis att utrana de länderna från, från många ställen. Har du en lyssnare med oss? Jag hade en lyssnare som visserligen ligger inte så mycket det här men hon menade på att hon undrar vad är det kommunisterna egentligen har bidragit till med i Sverige? Ja, ja, kommunisterna har ju kämpat för. Många saker, bland annat barnbidraget, det var en, om vi börjar på något jag kommer ihåg direkt. Så var det kommunisterna som genom en motion i riksdagen väckte frågan som sen blev ble antagen. Även pensionerna var kommunisterna först med att... Alltså att eh, motionera om. Sen ville man naturligtvis inte genomföra kommunisternas förslag. För man insåg att det var bra förslag och att folk skulle lockas av dem och tycka om dem. Så då avfärdar man kommunisternas förslag. Och, och istället eh, såg man till att eh, själv sen legatförslag. Nu var man naturligtvis jag menar även då ATP-reformen när den kom så var det ju ett viktigt steg. Kommunisterna ställde upp och kämpa hårt för ATP-reformen för att den skulle gå igenom. Nu var det ändå en folkpartist som fick fel avgörandet. Och det var ju det var ju bra att det var folkpartister som insåg att ATP var något nödvändigt för mig sen har politikerna på senare tid eh, luckrat upp det men det är ju när kommunisterna har varit svår, svagare som man har kunnat göra det eh, man har alltså avskaffat egentligen ATP nu, nu har man infört de här eh, olika fonderna man ska spekulera med våra Eh, pensionspengar det är våra pensionspengar som används för att eh, handla derivata och olika skuldebrev och sånt som, de inte, som nu är värdelösa det är där våra pensionspengar eh, plöjs ner och naturligtvis är det våra pensionspengar som plöjs ner i de 1500 miljarderna som eh, som man har så kommunisterna har alltid kämpat för det arbetande folkets rättigheter. Och för reformer som skulle lyfta fram arbetarklassens positioner. Och det är naturligtvis någonting som vi kommer att fortsätta med. Och det innebär ju inte utan att vi vill, vill genomföra det. Vi är naturligtvis inte i majoritet så vi kan inte besluta vad vi vill. Men hade vi varit i för att majoriteten så hade vi naturligtvis kunnat genomföra många fler reformer som var eh, nödvändiga för, för det här samhället. Och det finns faktiskt många. Det är ju till exempel att garantera alla människor rätten till ett arbete. Det är möjligt om man alltså använder samhällets medel och samhällets möjligheter att genomföra det. Det innebär alltså inte att vi behöver förståligt allting, men naturligtvis all måste vi förståttliga viktiga sektorer. Nu plöjer regeringen ner till exempel 1 500 miljarder kronor i stöd till bankerna. Här satsar man 22-23 miljarder på så kallad stöd till för att rädda dem arbetslösa. Men det är men man kan satsa miljoner miljarder på, på bankerna det visar ju proportionerna alltså regeringarna, oavsett vilken kolör de har haft det senaste tiden de har gått in för att stärka styrfinansen, den nyliberala politiken, och de tror på därigenom att de ska kunna få en ändring till stånd eller de tror att det ska rädda världen, men naturligtvis kommer det inte till att rädda världen kapitalismen kommer till att skapa nya kriser, även om man råkar övervinna den här krisen så kommer det Kriser. Det betyder massarbetslöshet och många krig. Ja det, det är ju, så alltså de här kriserna beror ju inte på giret och sådana här saker som man påstår. Och det, det märks ju väldigt tydligt att det beror på det just som vi alltid säger. Att det är en form av överproduktion. Eller man kan säga att, det är, att människor inte kan konsumera det som produceras. Det, det syns ju tydligt eh, på en del av de utspel som man märker eh, ekonomerna så här, men de vill ändå inte erkänna att det beror på det där, för i så fall skulle det vara ju en mekanism inom det kapitalistiska systemet och det kan man ju inte erkänna men, eh, de här eh, kommande budgeten med de här skattesänkningarna där säger de själva ju att eh, vi vill att folk ska ha pengar så de kan konsumera mer så att de kan hålla ekonomin i rullning alltså de erkänner ju själva att det är ju egentligen en brist ju på att människor inte kan konsumera som gör de här problemen egentligen alltså det enda som har egentligen redat det kapitalistiska systemet eh, från att kollapsa från 30 år sedan det var ju själv, eh, de här kreditkorten som människor fick ju. så de kunde ju låna till sig och, och handla hela tiden och för så vis hela ekonomin i och, och rollning hela tiden men det har ju skapat problem ju nu ju. alltså det problem lite på 90-talet nu blir det ännu större problem det viktiga med det här är ju att jag tror att människor ska ändå försöka komma ihåg den här krisen och inte bara lägga den under mattan och är ja, det var en kris någon gång eller något sådant. För att jag tror att nästa generation, nästa 20 år en ny kris, för det brukar vara en stor kris. Det kommer lite mindre där däremellan, men det brukar vara ungefär 15-20 år kommer den stor krisen vara några år. Alltså då kan man ju inte köra med samma grejer igen. Ju. Alltså man kan ju inte springa in och säga att det var gyrighet eller att vi hade för lite marknadsekonomi eller vad det nu är. Så att de unga människorna idag som är 20 år gamla det är väldigt viktigt att när de får ha sina barn ungefär som kanske är i den åldern då ju, att de får förklarar ju för sina barn och att ja, men det här är ju precis samma stundpunkt som de sa när jag själv var 20 år gammal. Ju. Det är då förändringarna säkerligen kommer också. Jo, det är naturligtvis eh, alltså struntprått kan man säga för det är ju inbyggt i systemet det är den politiken man för som leder fram till det alltså, du sa att man får har kunnat eliminera det delvis genom krediter och det är det, det man gör liksom det är självklart, alltså där måste någon konsumera alla våra alla de nyttigheter vi producerar för är det ingen som konsumerar så blir det ju naturligtvis kris men det har varit alltid varit så förhatligt, den offentliga konsumtionen, för det är ju det som har skett med offentlig sektor Man har, vi har gemensamt och offentligt haft en Relativt hög konsumtion, och det är det som man har försökt slå mot, men det är det som man inte klarar sig utan. Kapitalismen klarar sig inte utan staten och samhället, men staten och samhället klarar sig utan kapitalismen. Jag lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund det som är i studion är Jan och, och Viktor vi har um, pratat om jobben och krispaketen ganska mycket där finns absolut mycket mer att säga om det men vi håller här på det här uh, så länge där finns ju andra åtgärder som man nu tar uh, vidtar som egentligen går tvärt emot eh, la, krispaketens syfte krispaketens syfte är ju lite att man ska kunna höja konsumtionen bland folk alltså att folk ska kunna få um, få um, medel som man kan handla och, och vandla för det är ju det kapitalismen är i behov av att folk handlar mer och nu kan man alltså inte ge folk mer Krediter. Och då, då ska regeringen grepa in genom skattesubventioner och man ska ge rotavdrag och allt möjligt. Man ska öka stödet till de hushållsnära tjänsterna och sånt. Och all, allting är ju syftet med då att eh, öka konsumtionen. Den individuella konsumtionen. Men i frågan om försäkringskassan där gör man faktiskt precis tvärt emot. Från årsskiftet nu, alltså om en en knapp månad så trädde de nya försäkringslagarna i kraft. Det innebär att de som har varit sjukskrivna då 90 år eller 180 år från halvår, ett halvår ungefär, de blir ju automatiskt ut utförsäkrade egentligen. Man säger i och för sig att man ska pröva det individuellt och man har börjat och och pröva det individuellt. Men alltså huvudregeln kommer till att bli att man inte får gå sjukskriven en 90 dagar. Sen så ska man testas om man inte kan gå tillbaka någonstans på, på det gamla jobbet. När man har varit sjukskriven då har man inte lyckats komma tillbaka till det gamla jobbet i 180 dagar. Då ska man testas, alltså då ska man eh, bli tvingad att söka arbete var som helst på den... Eh, på den öppna arbetsmarknaden man ska säga om det finns något jobb som passar här ändå och det mest groteska är, är ju att eh, man har, ska betala ut någon form av bonusvis till eh, jag tror det är försäkringskassan eller läkarna som ska få den som vet du, sjukskriver minst också så, att, så får de en form av efter efteråt om de håller talen nere så kallade alltså menar, det är ju en form av motbrott egentligen, det kan vi egentligen inte göra så, så långt har det gått här i Sverige att man tillåter ju sådana här saker vi från Sveriges kommunistiska partier har ju haft affischeringskampanjer och delat ut lite flygbord och haft talmöten just om de här sakerna men det är klart ju att de här inte bara de här 73 000 personer som kommer drabbas av det här utan Sveriges, i alla fall 4 miljoner tycker jag borde ställa upp på en demonstration mot det här förslaget som har redan genomförts då Ja, det, det är mycket att säga om det alltså man inskränker människornas möjlighet och överför dem då egentligen till arbetslösa för vad de kommer att hända med dem om de inte hittar något jobb, det är ju naturligtvis att de blir arbetslösa och ska stå till arbetsmarknadens förfogande och leta upp ett annat jobb som de klarar av. Och då mister de naturligtvis sin sjukskrivning, eftersom man inte kan, man kan inte vara både arbetslös och sjukskriven samtidigt. Är man arbetslös, då står man till arbetsmarknadens förfogande. Har man då också så ska man stämpla där och det har man ju rätt i att stämpla i ett år och det är på så vis man tänker plocka ner antalet eh, sjukskrivna, man ska inte alltså göra någonting åt det som är problemet varför folk blir sjuka eller varför de behöver gå eh, långtidssjukskrivna Försäkringskassan har senaste tiden utmärkt sig som eh, egentligen för många eh, dåliga saker, jag någon här om, här om dagen var det en kvinna som hade en vippleskada, hon hade lite stora bröst Och så sa de sjuk alltså de fick hon inte leva sjukskriven för vippleskadan för de påstod att det var en större bröst som var problemet, det var inte egentligen en vippleskada och läkare som intygar det, alltså de har ju själv en sorts överläkare eller vad man ska kalla det, försäkringsläkare kallar man han eller, en ja, försäkringskassan har en förtroendeläkare alltså en läkare som försäkringskassan har förtroende för försäkringskassan, det innebär ju då naturligtvis att de inte har något för, förtroende för den läkaren jag väljer eller till exempel den läkaren ni har förtroende för den har folk, försäkringskassan inget förtroende för och det är ju så alltså, att förtroendeläkarens ord, han, han träffar har ju aldrig några patienter väldigt eh, få patienter och det är då ett undantag mer än, än regels om han, om han överhuvudtaget träffar någon. Han gör då sin bedömning utifrån vad den andra läkarna har undersökt och sånt. Och det kan han komma fram till helt motstridande uppfattningar om behovet av sjukskrivning eller annat trots att det är den andra läkaren som har eh, träffat patienten och pratat med han och diskuterat den patientens situation. Och det säger sig själv att ett försäkringsbolag kan ju inte tillhandahålla en läkare som ska bestämma om man ska ha utbetalningar själv eller inte. Det, alltså... Det är precis som om jag skulle skada mig på en arbetsplats så ska jag ha en företagsläkare så ska den bestämma om jag har rätt att gå hemma eller inte, om det var fel på arbetsplatsen eller inte. Alltså vem som helst förstår ju att det blir, man sitter ju lite på dubbla stolar här i den här situationen. Självklart måste det vara ju en oberoende part i sådana fall som jag har överhuvudtaget egentligen ingenting med Försäkringskassan som ska göra just den här bedömningen. Ja, men det, det är det ju, alltså det, någon oberoende parter finns, finns det inte i det, i det här sammanhanget. Och det är ju det, naturligtvis de som är sjukskrivna blir utsatta för eh, Försäkringskassans terror vill jag kalla det för egentligen. För det är ju naturligtvis en form av terror mot de sjukskrivna. Jag menar, det finns ingen möjlighet att fastslå till exempel att man behöver för den sjukdomen behöver man 30 dagar på sig för att bli frisk. Det finns inte för vi är alla olika individer. Någon blir frisk snabbare och någon tar det längre tid för. Men här vill man alltså då skapa ett regelverk som ska vara lika för alla. För det man säger att anledningen till det, det är att vi har längre sjukskrivningar för många sjukdomar än vad man har i resten av världen, resten av världen är ju inte Sverige och det är inte svenskarna det, det är möjligt att vi har en humanare sjukförsäkrings eller har haft en humanare sjukförsäkrings och det tycker jag alltså vi ska slå vakt om det ingår i vårt socialförsäkringssystem som man nu försöker krossa på olika sätt och det här är ett led i den kanten för att krossa vårt socialförsäkringssystem Ja så alltså, det man använder så man använder det som ett argument jag, jag tror säkert att det är väldigt väldigt få människor i kanske något land i jag vet inte när Sydafrika som springer omkring och har lång sjukskrivning särskilt de som kommer från arbetarklassen alltså, det är ju många länder där människor måste ju arbeta annars dör de säger, där är ju verkligen arbete eller liv, alltså, eller död den riktiga påhållen men det betyder inte att vi ska ha det så på det viset som du säger, vi ska ju ha en human sjukförsökningssystem sen så ska vi också ha det att vi ser väldigt tydligt att det är väldigt många som är i sjuksyn. Varför är de så Man angriper ju, man angriper på fel saker. Ju. Man borde ju se hur arbetsplatserna ser arbetsplatserna ut. Vad är det för tempo man har egentligen? Att få få människor som arbetar på den här arbetsplatsen. behöver vi fler människor eller är det någon, någon dålig, dålig arbetsmiljö eller vad det nu än är för någonting. Istället för att börja på det här viset. För då gör man ju alltid själva, alltså man gör med arbetarklassen på något sätt ska för deras egen problem inte från eh, vad som kunde orsaka saken. Nej, det visar sig också när man har skolat på arbets. Jag menar, Sverige är nu av de länderna som har minst arbetarskyddsinspektorer. De kunde tidigare göra oannonserade besök så kallat genom att köra ut och kontrollera olika platser. Nu har vi inte mer än hälften så många per tusen arbeten som till exempel Danmark har. Det var ju en av de första utgärderna, den här borgerliga vet vidtog, alltså att skära ner det. Och vi ser till exempel inom byggnads, antalet olyckor ökat, jag tror det är ett 60-tal dödsfall per år inom byggindustrin det är väl det yrke som har flest dödsfall och, och flest olykstillbud. Och, och där är ju naturligtvis det viktigt med vårt socialförsäkringssystem och våra arbetsmarknadsförsäkringar. Att de täcker upp de skadorna. Du sa att när vi, på andra ställen har de inte det. Men de har ju heller inte byggt upp det socialförsäkringar. Jag menar det det är inget nytt Socialförsäkringssystemet, det är sedan 30-talet ungefär Så när arbetarrörelsen börjar att få lite politisk makt och då, då man började bygga upp socialförsäkringssystemet. sen nu har man börjat slå sönder det även delar av det som kallas i arbetarrörelsen. socialdemokratin var ju med och slog sönder pensionsreformerna och ATP-reformen och där finns många sådana som när de accepterar helt fullt ut den nyliberala politiken som man är störd för. Det innebär också naturligtvis alltså att man kommer till att rasera och slå sönder socialförsäkringssystemen. Och det är viktigt ändå att komma ihåg det att det här är inte... Alltså emellanåt så vill delar politikerna och försäkringskassan få det som att Ja vi är, snälla, vi är snälla mot er så därför så ger vi er de här pengarna. Det, alltså man ska ändå ha det jag tänker Alltså det är de inte alls utan det är faktiskt vi som betalar in just för att vi ska ha det här socialförsäkringssystemet Så att det inte alls så att de är snälla eller justa eller generösa eller något sådant. Utan tvärtom att de är snälla just med våra egna pengar. Ja det är vi som betalar deras löner också. Vi hade lyssnat på Radio Kommunist- Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi som är, är Victor och Jan. Vi har idag pratat om krispaket- och vi har pratat om den angreppen- på vår eh, socialförsäkringssystem- i form av angreppen på försäkrings... Eh, ja, retten det var vara sjukskriven helt enkelt. Sjukförsäkringssystemet- som från årsskiftet innebär att 73 000 människor- härmere blir utanför utan någon sjukförsäkring för då har de passerat gränsen för 180 dagar sjukskrivning vi har, det är det vi har i huvudsak pratat om men vi ska ta upp nu en annan sak den 30 november var ju aktuellt för lite sen det var ju demonstrationer nazister skulle demonstrera i Lund till den där um, minnesstatyn minnes över slaget i slaget om Skåne på något vis där Karl 12 spelar en framträdande roll man ser ju han som någon form av hjältekung och kung och vill uh, hedra han vi ser naturligtvis annorlunda på det, vi ser ju att alltså nazister står för en rasistisk politik Rasism och nazism är ingenting som är särskilt lyckat i, i vår typ av samhälle. Det är inte lyckat någonstans naturligtvis. Och det är ju egentligen någonting som man förbann sig vid andra världskrigets slut. Alltså segermakterna då för förklarade att de skulle göra allt för att bekämpa eh, rasismen och nazismen. Den skulle inte få lov att uppstå igen. I Stockholm nu i veckan som har gått var det ren eh, pappa och Fru eh, pappa och mamma och små barn som eh, bodde i en lägenhet på tredje våningen eller fjärde våningen. Plötsligt märkte de att det kom in bensin i hallen. De var synkalister och hade jobbat mot eh, rasisterna och nazisterna länge. och Plötsligt så upptäckte de att det gann in bensin i lägenheten. Rätt som det så satte de fyr. Alltså nazisterna försökte mörda en hel familj för att eh, få, eh, få ut sin politik. I Vällinge kunde vi läsa om en KD politiker som blev hotad och förföljd och förstörda grejer. Han föreslog alltså att man skulle tillåta så kallade barn att i, få en fristad i Vällinge alltså barn som eh, inte kunde få någon annanstans skulle få en fristad han blev också att över nazister eh, och, och rasister och det är ju konstigt liksom att då, eh, att man inte inser dig och låter dem fritt. Det var inte de som blev angripna av polisen där inne. Polisen skyddade tvärtom i, i Lund deras demonstration motdemonstranterna det var de som blev angripna inte så som står i tidningen att det var motdemonstranterna som började kravaller på något vis och kasta godsten och sånt för den första vi bodde Victor och jag var där inne den första chocken poliserna gjorde så kallat eller första kravallerna som drogs igång det var när poliserna i en tjurrusning och åkte ut demonstranter med hästar och hundar och bilar och allt möjligt för att trycka tillbaka. Vi stod för långt fram och det var liksom långt innan där överhuvudtaget hade kommit någon som helst nazister eller de som skulle demonstrera. Och så höll man på att provocera hela tiden och till slut fick man igång lite grann stenkastning sånt. Så de som provocerar fram kravallerna det var... Det var Polisen. Men det som ändå är intressant är ju det här med att man har fått det som en fråga till om yttrandefriheten egentligen- och då ska man ändå ställa sig frågan, är rasismen egentligen någon form av grundlagstadgad yttrandefrihetsrättighet? Det är det ju faktiskt inte, inte om man läser till våra egna, våra egna lagar här i landet och deklarationen om de mänskliga rättigheterna eller något sådant. Rasismen har egentligen överhuvudtaget ingen rättighet egentligen att manifesteras öppet. Men springer någon omkring och påstår, jo men... Vi ska ju ha någon form av eh, åsiktsfrihet här, men det är det inte. Utan det är ju faktiskt en form av hetsmotsfolkgrupp egentligen, ju de här åsikterna. Så att kring omkring påstå på något sätt att det är det är helt okej okay att manifestera de här åsikterna i fel ju. det andra är ju också att de här nazistiska organisationerna är ju kända för att de har utfört väldigt många våldståd i samhället de har rönat banker de har precis som du sa nu de har, de har till och med skjutit en person som tillhör från ja, för några år sedan alltså det är väldigt mycket sådana här grejer och de är väldigt inkopplade i den grova brottsligheten också men vänstern har man aldrig kunnat på något sätt knippat med en sån här. Utan det enda man kan göra, äh, även om man påstår att de är lika i dagarna, kåls och här grejer. Utan det enda konfrontationerna har egentligen varit i sådana här fall, i sådana här mutdemonstrationer äh, i sådana här fall. Så att äh, nej, så jag håller fullständigt med dig. De har absolut ingen överhuvudtaget berättigande existensrättigheter i ett, ett samhälle idag alltså att springa kring och påstå att en människa genetiskt sett är mer överlägsen än någon annan på grund av att den är född i ett annat land eller på grund av att den är handikappad eller på grund av att den är homosexuell vad det nu är, Nej, för de har för åsikt, för det gäller ju inte bara invandrare som de tycker ska skickas i koncentrationsläger utan det gäller andra medborgare. Också. Ja visst, nej det är ju det det naturligtvis, det är ju en förtejelse som ska stoppas och jag menar det handlar ju också om demokratin för alla andra. Vilka, rättigheter, vilka demokratiska rättigheter har den kodet till exempel i Fällinge- när han blir hotade för ett annat förslag? De påstår ju att det är extra allvarligt när det gäller politiker. Då brukar de säga. Men jag tycker jag inte att det är extra allvarligt för att det är politiker som blir hotade. Det är precis allvarligt när andra människor- blir hotade och det är precis det här kränkande av demokratin och om man ser på hur, de, hur man behandlar då andra människor, hur man låter det fortgå år efter år så tycker jag det är egentligen bedrövligt att inte polisen får någon insatser för det. det är inte många som blir fällda för sådana brott och, och, det, och man ser till exempel upp på den där infrättlagen, vi har inte diskuterat den men vi kunde diskutera den där ger man då privatpersoner rätt alltså att gå in och avslöja vilken ip som laddar ner en, muse en låt men polisen har inte rätt att gå in om det är någon som skickar ett huvud mig till mig har inte polisen rätt att gå in och få ta reda på vem som skickar det hotet vilken IP-adress det kommer från man har rätt om det är alltså två års fängelse men det ger ju inte i ett mejl om de hotar mig och säger att de ska jag mig en i ett mejl så innebär det naturligtvis inte att de kan få två års fängelse för det och därmed har alltså inte polisen rätt att gå in och kolla det men om jag laddar ner till exempel en mp ut från någon artist, så kan han få, få rättighet att gå in och kontrollera vilken IP-adress som har laddat ner den. Men samtidigt, det märkliga är ju att man sätter det här, de här nazistiska organisationer i kontrast med andra organisationer, här har vi tydligt organisationer, inte bara som eh, vet du, utförbrott, utan mer eller mindre deras partister säger att de det här är helt okej okay, så alltså, göra de här sakerna. De människorna det händer ju liksom ingenting med de här. påminner väldigt mycket om den organiserade brottsligheten här i Sverige också. Där man, eh, jag menar Vi har ju vet du, med olika konstellationer som, som man vet att de är kriminella organisationer, men det är ändå så tydligt att de existerar. Sen har vi en Tre somalier då som skickar pengar till en spannmålsbank eller något sådant eh, som inte ens är på någon terrorist när de väl gjorde det på den tiden som helt plötsligt vet, får sina tillgångar frusna. De får eh, alltså de får inte ta ett jobb, de får inte göra någonting överhuvudtaget utan någon rättegång också. så mm. på det där. Det är ändå ett väldigt märkligt eh, rättssystem och väldigt konstiga prioriteringar vi har här. Och det här görs ju bara för att tillfredsställa USA och ingenting annat. Nej, precis vår sändningstid börjar närma sig slutet. Jag ska börja göra reklam för vår utsträckt månadens bok Chukovs Memoir, två delar alltså där är 1000 sidor ungefär de är till solo under december månad också för 150 kronor båda banden mm. Tar mm, och sen skulle jag bara upplysa att om jag inte är helt fel får mig se en middag på söndag också på garage gällande en insamling till den kombanska revolutionen här för mig. Och det kommer vara kommer tvärt inte ihåg vilken tid det är, men det kommer finnas i alla fall affischer uppsatta om det och ni kan gå in på kanske svenska banska hemsida för att kolla lite mer om information. Men det så säger vi tack och gör och en fortsatt trevlig helg.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 Ja